Ziburuko euskal liburu azoka, aurkeztu berri dute, aurten Baltxan elkarteak argia, arztekariarekin, e, ba, aldizkariarekin, antolatu baitu euskal liburu eta azoka, eta oniburuz mintzatzeko ba, alde batetik ladiz arrosa garaidu gurekin, e, Baltxan elkartetik eta bestetik ba, adur larrea eta ez izagirre argiatik, argiak egun urte bete zen ditu elarik, zorionak? Ezker gasko, denoi. <laughs> Beraz, e, hemen e, baltsaneko batean, aurkeztuko e, duzue lehen e, diska eta liburu azoka, ekainaren lehen, e, iraganen den aziburuko plazan, e, konta iguzue, nola izan den e, ba, elkarretaratze hau eta nola sortatu den, eta zergatik, antolatuna izan duzen la e, ba, diska eta liburu azokau. Ba, nahi bezu idea e, Euskarraliaren ondotik sortu zen, harri ginen e, dinamika pulita piztu baita izan ziburun, berreunetik e, gora jendeek bat harturik, eta harri segitu berreun nula dinamika horrekin, eta Euskarazko gauzak segitzen profosatzen, plazan albazen, zen eta Euskailan gure lokalean egiten baitugu, eta hola sortu zen, Diskal azoka baten egiteko idea, berezitasun batekin edo bidekin, E, eztia, idazle, ez da idazlen bilzar bat, idazlen nazokabat, idazlenak ez dira salgai, zan egizaz. Baizik eta argitaletxeena eta euskarazko produkzioa da horiko izpenak izanen dira salgai, eta nagin nuen mugatu, zerguk beti indarra egin behar dugu helibitu asunerai baiteko, eta bat zutan uskaraz bizitzea ere iduriz esku bidea baitugu, ba praktikatu egin behar dugu. Eta, ara, idea hori bazen eta bestalde nahi genuen baginerkian uh, argiak egun orte betetzen zen zituela. Eta hori nolazpeit markatu nahi genuen, edo, ospatu ez baina markatu, eta bide batez argiaren proiektua ezagutarazi hemen, haure prentsa nazionala baita agudezat, Euskal Herri osokoa. Eta, beraz, biez bat egin dugu eta proposatu digu biziki naturalki torri zaigu, idia, boaz, eratik ez proposatu argiakoi lagunak baititugu. Eta, eta, ala egindan eta horiek ere biziki kontentu, pozik horrekin eta hola eginda. Gero zerratik azoka bat, Euskarazko ba, ekoizpenak ezagutazteko, E, ziburuk ere baduelako tradizio bat euskal literaturingin gintzan eta gaur egun ono iru idaze ditugu Ziburun e, ekoizten dutenak edo argitarazten dutenak. Musikarroan ere aberaztasun hamdia badat, aberaz e, Ziburu ola errikultural, errikultural bilakadadin bila egun bat entzata. Ba, alaparada erratzen eta ara, hola sortu da. Argeak egun eh, urte betetzen dituelarik, egun eh, urte markatzeko alako ekitaldiak eh, antolatzen dituzet, antolatzen ari zaretea? Bai, ba, ari gara antolatzen urtean zehar, en, bueno, Euskal Herriko lurralde aliketa gainetan, Eta saiatzen gara izaten e, formato desberdinak edo gauza desberdinak egiten. Eta bueno, guretzako izan da oparia hundi bat, ez? Ba hori, argia jendeak zibrutik deitzea ba horlako proposamen bat egiteko, oso parean zetorrena aurten egin egin nuenarekin. Eta egiten ditugun ekitaldi guztetan saiatzen gara, ba hori, ba, gai horren bueltako eragileren batekin elkarlanean egiten. E, hori ba, lurraldeko puntu desbernietan eta gai desberdinak landuta. Ordun ladixeko esando esan du bezala honakoan asko zentratuko gara kulturan ez e, argitalpenetan ba, irakurtzekoako dentzutekoak, baina besteelako gaiak egiteugu ba, beste ekitaldietan. esaterako iparraldeari begira en, ba, ekainaren bostean irakurraldian antolatzen du urtero akenlarrelkarteak Eta aurten baita ere, nire argia jendea badaukagulako, ba, e, eskeni digute ba, argia izate irakurriko dena. Eta gero udazkenean, ba, urri aldera bai honan egene dugu mai inguru bat euskerari buruz. Eta azaroan, e, Jakobarrek ondorekin, or, Benafarro aldean, baina oraindik dik leku eta zehaztu gabe daukagu, ba, egun pasa bat, bai bueno, saia ezagutzeko, landareak, eta bueno, bertako nekazariekin eta zerbait egiteko elkarrekin. Mm -hmm. Araberaz, itzorduak izango ditugu ondoko egunotan, ekainaren bat markatzekoa izango da, Euskal Liburu eta Diska azokarekin, iparraldean e, guk dakegula ez baita olako itzordurik. Euskara hutsean diren argitalpenak biltzen dituen azoka bat e, ez baita? Ez dut uste baden eta lehena izatea ba, bikain, beste batzu sortzen badira ere bikainago. Eta ara, bada bere hori, bakrik uzkazkoa izatea talena, Eta, eta uste, plan ona eskaintzen duela jendeari, edo horren baterako etorri, edo egun pasa. Ar er tzen baita estadurarik hortan ba, ondaxade baatu plazako giroaz, ba, famatua da ziburuko plaza azken denmorreetan daukan giroagatik bra izaten al edo egun erdiko aerraldia egun egunosokoa edo oren batekoa, baina nahi genuke FNTI egiten dugu jendeari hurbiltzeko, egun batez beren ziburu izan dadila, Euskaraz euskaz bizi nahi duten Euskalduen Euskal Herrgiaren erdigune edo biotza gure apaltasunean gure tikitasunean, Egun batez huri lortzen baduzu eta plaza Euskaraz bizia azten badugu, ba bikain zain da. Adur, nola antolatu duzue eguna? E, zer, zer izango dugu, liburu eta dizka bat izanen da, aurkezpenak ere izanen dira egunean zehar, animazioak? Bai, normalki amazazpi estande dopoztu izanen dira, denak Euskal Herri osotik etorritako argitaletxeekin, eta aldi berean e, egileak, egile batzuk etorreko dira, Haiekin egoteko e, e, e, aukera e, egonen da. E, baita ere, paseko dira e, zera, soinu, soinutik haien e, egindako elkarrizketak. Baita ere, e, musikaldetik ere, bada postu berezi bat eurten, e, lehengo aldiz, e, ziburuko musika taldeen e, postu txiki bat. E, bertan, baita, normalki autoekoiztuak diren e, taldeen, e, meta bat bada ezkeren badira batzuk eta ba aukera zen ba aurie jere, ere horiek ere ezagutaraztea eta bo anere izanen dira intzun gai. Euskal Herri osotik etorritako argitaletxeak ordezkatuak izango dira esku. Elkar bat izanen da susa e, iparraldeko argitaletxeak ere presenti izango dira. Bai, hemen momentu zezkua artean ditugunen artean ba agorria, begiraleak, belarri, hori e, musika aldetik E, atxa, ikas, maiatz eta sortziko. Araberaz, ba, egun osoko egitara guaz, Baskari bat ere izanen da atarteko, antolatuko duze baltsanen? Ez, lehenukte horrentzatez, baina mostuko da, horren batetik biterdita, bigit. Eterdiak arte, dobiak terdiak arte, moztua izanen da, baina plazan bertan bada bazkaltzeko manera, e, argi tale e, txetako langileak edo, enplegat, jendeak eta manen ditugu bazkaltzera ostatu bat era, nahi genuen profitarazi ere horko e, ostatuak eta zinez bizi bat izan da dila, ziburu erdian eta uskara nagusi izan da dila hor. Zorregatik ez dugu balsanen bertan egin bazkadian, ez posibil izanen zen, baina e, beste kinen dutela nahoa ikuan. Ba, hori esan da, ba, goguan hartzekoa da, literatura, izango dugula bertan disko, liburu, baina baita jolasak lasak ere, eta komikiak. Komikiak eta, zen bada produktsio eder bat, komiki gintzen, uskaraz, gero, eta gero, azken urte horietan, eta hori ere erakuste, erakustea, hemen iparrailean ohitura gehiago delako, dozaletasun gehiago delako, komikiak maite duena, atxematen nalko ditu komikiak, eta gero, main jokoak, eta, ara. Eta ladiz, azken, azken galdera bat, ikusi baitu hemen mustxapelketa ere antolatu duzuela? Ba, biereguner nago hori urte guziz egiten dugu salbatore egunez, beraz, uh, endaiatik eta ba, batzu eskatu diate, gazte batzuak egin egiten genuen akten, ba bai, maiatzaren uh, oita amarrian, atxaleko hiruetan, hemen baltsanen, izene maiteak hartuko dira hor bertan, eta... Egunean berean? Egunean berean, ba, ez du, balio, entzientik izene maitea, posible da, baina uh, egunean berean, telefonoa, Bara, eman nendut behar bara. 06, iruro eta ama iru, lau eta noita ama zazpi, eta noita lau, lau eta noita emezortzi. Zenbak ira edo egunean berean. Ay, ta boste o, eta bost eurotan da pertsonaka? Horri ze. Eta sariak, ez dugu prinzipioz ez dugu dirurik ematen sarietan, baina bada xabela gozatzeko manera. Bildutza paella, panxoak, iatexean, legatza eta plater kombinatua, txorilepon. Osangi. Ba, mil esker.